Leo tunataka uwafahamu mapapa waliowahi kuwa na sifa mbaya katika kanisa Katoliki. Mwaka 1969 kiliandika kitabu kilichoitwa The Bad Popes yenye kumaanisha mapapa wabaya. Mwandishi wa kitabu hiki aliitwa Iara Chamberlain huku lengo la uandishi wake likiwa ni kuonesha na kuainisha Maisha ya waliowahi kuwa viongozi katika Kanisa Katoliki kwa miaka hiyo na namna walivyacha sifa mbaya katika ulimwengu huu. Na ya kwanza, ni mwaka 1896, mpaka mwaka. 1897. Kuliwahi kuwepo na papa aliongoza Kanisa Katoliki na aliitwa Papa Stefan wa Sita. Papa huyu aliacha historia mbaya katika kanisa Papa Stefan akiwa madarakani aliamuru mwili wa papa mwenzake aliemtangulia ufukuliwe kisha usomoe mashtaka yaliyokabili mwili huo ambapo makosa alitendo na papa marehemu enzi za uhai wake mwili ukiwa umisimamishwa kwa kuogeshwa papa Stefan alianza kusomea mashtaka na kuupayukia kama vile lisemwalo linasikiwa na muhusika. Mwili wa papa Marehemu ukaadhibiwa, kwa kukatwa vidole na kisha kufukiwa na baadae, ukafukuliwa kisha ukatupwa katika mto ulioitwa Tiba River. Pia, uchaguzi uliomfanya papa huyo Marehemu kuwa papa ukaitwa ni uchaguzi batili. Na wapili ni mwaka 1905 mpaka Mwaka wa miatisa na stini na Akaibuka papa alieitwa joni wa kuminampili. Papa huyu alikuwa ni mtumishi wa mungu kupitia kanisa katoliki. ila alikuwa na kasoro moja tu ya kupenda wanawake. Na hakuchagua kuanzia mabinti mpaka wake za watu. Inasemekana alikuwa akigawa arzi kama zawadi kwa wanawake zake. Zaidi ya hapo alihusishwa na mauaji kadha wa kadha enzi za utawala wake. Alipata upapa akiwa kijana mdogo mwenye umri wa miaka 19. Na wengi wanasema umri huu ulimsababishia kuwa ni papa mwenye changamoto nyingi kwani bado alikuwa hajamaliza ujana wake. Alikuwa na skandali za kutembea na wake za watu na inasemekana kifua chake kilisababishwa na uugni ambao mume wa mwanamke aliyekuwa anakanakulanarahha alimfumania na kumpa kichapo kilichopelekea kifo cha papa huyo siku tatu baadae. Na watatu ni Papa Benedikti wa tisa, ni papa aliyewahi kuudumu misimu mitatu tofauti katika historia ya Kanisa Katoliki. Kwanza ilikuwa ni mwaka 16 mpaka, Mwaka 144 Pili ni mwaka f na, na tatu ni kuanzia mwaka 147 Mpaka mwaka wa. 148 Upapa kwanza Aliupata akiwa na umri wa miaka kuminambili pekee Akiwa papa katika umri huu Alikuwa mtundu na msumbufu sana Akiwa papa Mara alikimbia na kujificha mtani hasa wapinzani wake wa kisiasa na kadhalika walipokuwa kimuandama kwa kutaka kumuua. Kuna wakati akaanza kujihusisha na wizi wa hapa na pale na pia akishiriki katika matendo ya kinyama na uuaji. Mwaka 145 akawapapa tena ambapo alihudumu kwa muda wa miezi miwili pekee na akaamua kumoonzia babu yake upapa na yeye kuingia mtaani kuula ujana mara ya mwisho akaupata uongozi huo wa kanisa na akahudumu kwa miezi kadhaa na baadae, akanyang'anya cheo hicho na hakuweza kukipata tena na wanne ni papa aliyetwa abanua sita kwanza kulikuwa na makadinari ambao hawakupendezwa abadan na uongozi wa papa, alieitwa papa aban wa sita kwa mwaka 1294 mpaka mwaka F133. Sola hili, halikumfuraisha hata kidogo papa wakati huo bwana aban wa sita. Hivyo, akaamuru makadinari hawa, wateswe haswa. Na wakati wa mateso haya, kadhaa akitaka watesaji waongeze utundu na maarifa. Katika shughuli hiyo, kwani makadinari hao ni kama hawakuwa wakiumia, sawa sawa. Kwani makelele ya maumivu waliokuwa wakiatoa wakati walipokuwa kiteswa haya kumpa imani, kwamba walikuwa wakiasikia maumivu kiundani. Na watano ilikuwa ni mwaka wa 1492 mpaka mwaka wa f Kanisa lilikuwa chini ya utawala wa papa alieitua Alexander wasita. Papa huyu alikuwa na sifa ya upendeleo. Kuingia kwake kwenye nafasi ya upapa kulijawa lakini nyingi ikiwemo skandali ya yeye kutuwarushwa kwa makadinali wenzake ili wamchague. Pia, kabla ya kuwa papa alikuwa ni kadinali ambapo kadinali huo aliupata Kiupendelea kutoka kwa mmoja wake, aliaitua Kalistus watatu, ambaye nae alikuwa ni papa mnamo mwaka wa. moja 146. Lakini kifamilia, papa huyu alitoka katika familia ya bojia na alikuwa ni mwanachamahai kabla ya kuwa papa. Bojia ilikuwa ni familia au la uhalifu lililokubuhu ndani ya nchi ya Italia. Mara baada ya kuingia katika nafasi hii kubwa ya kanisa bado papa huyu hakuweza kujiweka mbali na tabia hizo za hapo awali. Maamuzi mengi na matendo mengi baada papa ya kuwapapa yaligubikwa na usiri na sintofahamu nyingi. Akiwa katika nafasi hiyo alitembea na wanawake kadhaa na kuweza kuzaa nao watoto tisa waliofahamika Rasmi na inasemekana papa huyu alikuwa na mausiano na mtoto wake wakumzaa alieitua Lucrezia. Binti huyu zaidi ya hilo alikuwa amerisi tabia nyingi za ukatili kutoka kwa baba yake na alikuwa ni boji ya halisi. Papa Alexander akaamua kumfanya binti yake Lucrezia kuwa governor wa mji wa Spoleto kuanzia mwaka wa mwoje Mpaka mwaka waifu moje na miatano. Cheo ambacho kwa miaka yote kime kikishikiliwa na makadinali wa kanisa ambao huwa wanakuwa ni wanaume. Na wasita ilikuwa ni mwaka waifu moje miatano na kuminatatu. Mpaka mwaka waifu moje na ishirini na moja. Kanisa katoliki likaongozwa na papa alieitua leo wa kumi. Papa huyu alipenda starehe na alijua kuifanya starehe haswa Inasemekana familia yake ilikuwa inajiweza kifedha na kuna wakati papa inasemekana papa huyo aliamua kuchukua moja ya saba ya sehemu ya hifadhi ya utajiri wa familia yake na kutumia kwenye ya siku moja na marafiki zake Alifahamika sana kwa kula kwake bata katika mazuri anakumbukwa kuwa na jicho la kuifahamu sana na kuipenda sana pia na mchango mkubwa katika usanifu na ukarabati wa kanisa liitwalo St Peter Basilica ambalo ni mashuhuri sana huko nchini Italia kuna wakati katika utawala wake kanisa lilikuwa na changamoto ya kifedha papa huyo akaamua binu za kuwafanya watu wachangie fedha na tena akaanza kuaminiisha waamini ya kwamba wanaweza kununua ufalme wa mbingu kwa kipande cha fedha akawaaminiisha kwamba kuna huduma kadhaa wanaweza kuzilipia ili kusaidia kupunguza zambi zao na wasaba ni innocent wa 8 hakuwa innocent kama jina lake lilivyokuwa papa huyu alitawala kanisa kuanzia mwaka wa nane. Mpaka mwaka wa f Maandiko mengine anasema Alikuwa na watoto nane Ambao aliwahi kuatambulisha hadharani Ingawa kuna wanaodai Idadi hii ilikuwa ni ndogo Kutokana nanamna, na namna Alivyopenda kushiriki tendo landoa na wanawake tofauti tofauti Wakati maandiko mengine anasema Papa huyu alikuwa na watoto wawili pekee Zaidi Yako na watoto wawili papa huyu alitangaza vita kwa kila aliyejishirikisha au kujihusisha na shughuli za kishirikina kwa wakati huo Na hiyo ndiyo story fupi ya mapapa aliyokuwa na sifa mbaya katika kanisa Katoliki Na mimi msimulizi wako naitwa George Mirambo, utanipata Instagram pamoja na Facebook Vile vile usisahau kusubscribe katika YouTube channel yetu yani ya ni maarifa